Ma reggel a 139-es zsoltárt fogjuk megnézni. Ez a zsoltár számomra az én életemnek a szentségét ünnepli. This song for me celebrates the sanctity, the of my life. És ha te elolvasod, akkor biztos a tiedet is. And if, if you read this, I'm sure you can identify with it too. Atyám kérünk téged, hogy segíts nekünk, Ahogyan tovább imádunk téged az igét tanulmányozásával, hogy meglássunk téged. Father, we pray. You'd help us as we continue you by the study of your word, that we might see you. Uram, te azt mondtad, hogy szellem vagy, és csak szellem által, vagy ismerhető. Ezért kérünk téged, hogy küldet a -e szent szellemedet, be bennünket. Nyisd meg az igazságaidat előttünk, hogy megértsünk téged, Lord, megismerjünk you are... téged a szívünkben. Lord, you are spirit, and you can only be known by the spirit, so we ask send the Holy Spirit into our hearts, you do reveal and open your truth to us. És kérünk téged, Uram, hogy Segíts bennünket a, a szellemed által, mindezeket az igazságokat megélni, oda helyezni a mindennapjainkban. And we also pray that you help us by Holy Spirit to, to apply and live and experience all these tr truths in our lives. And segíts nekünk lépésről lépésre ezekben az igazságokban járni. Help us to walk in these truths step by step. Szükségünk van arra, hogy segíts abban, ahogyan járunk veled. We need you help us to walk. Köszönjük neked, Jézus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Amen. Ez a Zsoltár, az éneklő mesternek, Dávidnak a Zsoltára. This a psalm, is a psalm of David. Ez az éneklő mesternek ezt a Zsoltár Dávid. David dedicating Aki a legképzettebb um, vagy a leginkább elkülönített volt arra hogy Isten dicséretét vezesse. The chief musician who Ezt ő kezére akarta ezt bízni, hogy ezt a kincset az Istennek való dicsőítést valóban kincsként tudja kezelni és továbbadni másoknak. Ezt az Isten dicsőítőéneket szintén Dávid írta. Written by David, aki annyira közel volt Isten szívéhez, olyan sok mindent tapasztalt meg. Nem csak az üldöztetéseket, nem csak a húsz éven keresztül tartó uh, szörnyűségeket, amit Saul miatt élt meg. Nem csak egy pásztornak a megvetett életét, Izraelben ők voltak a legalacsonyabb szinten. Not only a Nem csak egy királynak az életét. Hanem megélte azt is, amikor elfordult Istentől. But he also had his time when he turned away from God. amikor annyira ellene fordult Istennek, hogy átállt a filiszteusokhoz két évre, és Izrael ellen akart támadni. He tudta az, hogy mit jelent felállni. Egy vert helyzetből. ismerte, ismerte Isten kegyelmét. He knew the grace of God. Ismerte az ő szívét. He knew the heart of God. Tudta azt, hogy milyen távol lenni Istentől. És tudta azt, hogy milyen közel lenni Istentől. And what it's like to be near, near, near, és ő írta ezt a Zsoltát, és azt mondja, hogy Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered az ülésemet, a felkelésemet, és messziről érted a gondolataimat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz minden utamat jól tudod, mikor még a nyelvemen sincs a szó, én már egészen érted, azt, Uram. Oh, Lord, you have You know my sitting down and my rising up, David teljesen rácsodálkozik arra, hogy Isten mindent tudom. David is amazed at the fact that God's omniscient. Teljesen lenyűgöző az, hogy Isten mindent tud. It's egy-egy hír felbukkan az újságban, hogy tudom, valamit felfedeztek. És mindenki nagyon örül, mert ez egy olyan információ, amit még soha eddig senki nem fedezett fel. Excited, is no De Isten már azt is tudja. But God has known it all to Isten mindent tud. He knows everything. David nem azt hangsúlyozza, hogy Isten minden tudó, nem csak teológiailag tudja azt, hogy Isten minden tudó. Is not only emphasizing the notions of God in the sense of theology. David megélte azt, hogy Isten mindentudó a saját életében. Nem azt mondja, hogy te ismersz mindent, Uram. He doesn't say you, you know everything. Bármit megvizsgálhatsz, mindent látsz, mindent ismersz. You can search everything and you can know everything. Mindenkinek ismered az életét. You know everyone's life. Na, nem ezeket mondta Dávid, hanem azt, hogy én, engem megvizsgáltál, But engem like, ismár. He you know Minden tudsz rólam. You know everything about me. Tudod, az én gondolataimat. You know my thoughts. A szavaimat még mielőtt kimondtam. Pontosan tudod, hogy mit csinálok. Mikor fogok lefeküdni, Mikor fogok lefeküdni hol fogok felkelni when I lay down and when I get up, pontosan tudod mikor hova megyek mit csinálok you know exactly where i'm going and what i'm doing devidt tutto hogy isten ott van és tud mindent az életében. david knew that god was with him and he god knew everything about his life azt mondja figyázz az én járásomra ügelsz a fekvésemre you so watch my uh, the way i walk and when i lay down És azt mondja négyes négyesvesbe hogy egészen érted azt, érted a szavaimat a gondolataimat Isten nem csak egy ilyen minden tudó Isten, hogy tud dolgokat rólam, hanem érti is. He com not only knows about me, but he knows everything, he fully Ez engem mindig lenyűgöz, hogy Isten ért engem. Mert ha őszinte lennék, mondanám nektek, hogy, és el is mondom. Hogy magamat nem értem To be honest, I don't even understand myself. Vannak gondolataim, vannak ötleteim. I have thoughts and ideas. Saját maga életét nem értem. And I don't even, figure out my own life. hogy érzek, miért érzem, miért gondolom úgy, miért mondom úgy? What I feel and how I feel and why I things and how I things. De Isten érti is. Nem csak hogy tudja. Not only doesn't know. Talán, aki volt már valaha, akármilyen vizsgán érti a különbséget. Tudom, tudom, nem érte, ugye? I know, I know, but I don't understand it, I don't comprehend it. De Isten nem csak, hogy tud rólam mindent. Nem információ hanem érti. Not only does God know everything about me, uh, He possesses all the information, but He comprehends it. He comprehends me. Isten minden tudása úgy jelentkezett, hogy nem csak, hogy tud rólam mindent az úr, hanem mélységesen érti, még azt is, amit én nem értek. As far as the omniscience of God in David's life, it wasn't only God knowing everything about me, but He fully comprehends me, even the things that I don't understand about myself. Nem tudom, hogy mekkora biztonság van ebben. I don't know if you sense the sense of uh, körülbelül nagyjából arról van szó az én életemben, hogy én még saját magamba se bízhatok, mert még saját maga érzéseit, meg gondolatait sem értem. other words, cannot even trust in myself, because I don't fully understand my own thoughts and my own emotions. De milyen jó, hogy rábizhatom magam Istenre, aki érti ezeket. But how much better hogy én er nem kell izgulni, én tudom miről van szó. Who tells me I know what I will help. Majd tudom, hogy mikor kell lefeküdnöd, felkelni. I know Where to go. Éltek minden. I understand everything. Utána a Dávid az ötös arról beszél, hogy Isten mindenütt jelenlévő Isten. Azt mondja Dávid, hogy elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartod a kezedet. Csodálatos előttem ez a tudás, és magasságos, és nem érthetem azt. Hova menjek a te lelked elől, és a te orcád elől, hova fussak? Ha a mennybe hágok föl, ott vagy, és hogyha seholba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállnék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. You have hedged me behind and before, and laid your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain it. Where can I go from your spirit, or where can I flee from your presence? If I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me.. God, you're present everywhere. Mindenütt. Everywhere. A, a, akármire gondolok? a menyden, a shore a, a tenger, eme oldalára túloldalára, mindenütt ott vagy. of the sea or, or, shore or the other shore of, of the sea, de nem tudom, hogy a e hogy Dávid esz, nem ezt a teológiai igazságot közvetített nekünk, hogy Isten mindenütt jelenlévő Isten. Mert egyébként ez így van. hanem azért Isten, mert az ő életében is Isten mindenütt jelen van. But he worships God because God is present in his life everywhere. Mindenütt, azokban a dolgokban, ami előtte vannak. In the things before him. Azokban a dolgokban amik mögöttem vannak, him, Ami felette vannak, alatta vannak, and the benne mondja David, ez csodálatos tudni, hogy te mindig ott It vagy. It's maradhatok le tőled. I can never get you. Sose siethetek túl előre. Tőled. I can never get too far ahead. Nem, mintha le akarnálak rázni, de nem tudlak lerázni. Nem arról beszél Dávid, hogy vajon hogy szabadulhatnék meg Istentől, hanem arról beszél, hogy amikor még el is akarnék menni Istentől, még akkor se tudok merülni. Azt mondja Dávid, hogy csodálatos előttem ez a tudás. Mennyire döbbenetes dolog az, hogy Isten minden tud rólam. It's amazing that God knows everything about me. Az összes gondolatomat. Az érzéseim. a feelings. Minden tud rólam és ennek ellenére velem szeretne maradni. He knows everything about me, yet, in spite of this, he wants to be with me. Sokszor megijedek a saját gondolataimtól. At I'm scared of my own thoughts. a saját szívem gonoszságától. És azon gondolkozok, hogy ki akar így velem egy szobába lenni. And I'm thinking, who would want to with me? because of Isten azt mondja, hogy én ezeket mind tudom. says i know all this. És veled akarok maradni. I want to be with you. És még ráadásul értem is a gondolataidat. But nem érted, de én értem is ennek ellenére veled szeretnék maradni. But and in spite of this i want to be with you. teljesen le van nyűgözve. is amazed at this. Isten minden tudó Isten. Mindenütt jelenlévő, de úgy, hogy az ő életében mindenütt ott van. Ez nem ledöbbentő ismeret, ledöbbentő tudás. An amazing knowledge, realization. aki teljesen szent, teljesen tiszta, teljesen tökéletes. God who's perfectly pure and perfect and holy. És uh, nagyjából úgy ránk nincs szüksége, hogy jól érezze magát. He need us to feel good about uh, mégis ismerve minket, tudva mindent rólunk, a szívünk minden gonosságát, a, a múltat, az előttünk lévő jövőt, ő mégis szeretne velünk lenni. Mindig, mindenütt. És azt mondja David, hogy ezt nem bírom felfogni, ezt And nem érthetem. Csodálatos ez az ismeret, de egyszerűen nem értem, hogy ez hogy lehet. Erről a kegyelemről beszél, kegyelemről beszél David. So David talks about this grace. Ja, aztán azt mondja, hogy ha még olyan sebesen is szárnyalnék 9-es versben, mint a fény hajnal, hasatkor, akkor, akkor is ott lennél velem it even if i even azt mondja hogy akkor is a te kezed ott lenne és vezérelne engem fogná engem a jobb kezed your your hand shall lead me your right hand shall hold me it says budam te ismertsengem ismered azt, amikor el akarok fordulni tőled amikor el akarok távolodni tőled do you know me you know when i want to stray from you de akkor is ott van a te jobb kezed. Istennek a jobb keze képviseli a hatalmat, a dicsőséget. God's right hand Isten hatalmának a keze mindig ott van velünk. Ő meg tud tartani, és meg is akar. A 11-es versetben azt mondja, David, hogy ha azt mondom, hogy a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz, a sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal, a sötétség olyan, mint a világosság. Verse 11. a sötétség olyan, mint a világosság, Even the night shall be light about me indeed the darkness shall not hide from you but the night shines as the day the darkness and the light are both alike to you Óram te mindenütt ott vagy Was your present everywhere Nem tudok elbülni a széttségben I can hide in darkness Egyébként emberi leg sokkal könnyebb bemenni egy sötét szobába és azt gondolni, hogy álbújtam, mint mondjuk a tenger szélére menni, nem? Humanely speaking, Olcsóbb it's, is easier. Is egyébként. it's easier, it's easier, it's even cheaper to just go into a, a, a dark room and feel yourself hidden from anyone else than trying to cross the sea. Nem biztos is, azt, azt, a szokását a gyerekeknek, mikor bujócskáznak és becsukják a szemüket és mondjuk hogy keresmég. I'm sure you've seen kids when they play hide and seek and they just close their eyes and, and they pretend they are they are they're hidden now uh what a <coughs> előled nem tudnak elbújni. Így. The kids cannot hide from you in this ő, way. Ők They don't see you. De előled nem tudnak elbújni. You see them. Itt azt mondja Dávid, hogy előled nem tudok elbújni. Előled a sötétség se borít el. So David says, I cannot hide from you. Even darkness would not cover me from you. S Sőt, David arról beszél, hogy amikor én a sötétségbe akarok bújni, akkor az Isten előtt világosság. David says, when I want to hide in darkness, that there is as if it was light before the eyes of God. Dávid tudta, már megtanultai ekkor azt, hogy amikor el akarok bújni Isten elő, az az legjobban kiabál rólam valamit, az, hogy valami nincs rendben. Newt says, when I want to hide from God the most, that shouts the loudest something about me, that is something is wrong if I want to hide from God. A kisláján nagyon aranyosak. Our daughters are sweet. Mindig, mikor úgy kezdődik egy mondat, hogy uh, Papi minden rendben van. When they start this saying, "Daddy, everything is right. Akkor tudjuk, hogy valami történt. Then we know that something must have happened. Vagy amikor bezerül a ajtó szép quiet. Ez a sötétség nekünk világosság, Tudjuk, hogy ott valami van. Én nem is vagyok minden tudom. nem even omniscient, mindenütt jelenlévő, and omnipresent. De Isten, Isten mindenütt jelenlévő, minden He's present everywhere and he knows everything. És ő neki az, amikor el akarunk bujni, akkor az a legnagyobb világosság. Tudja, yeah. hogy valami van. And when hogy micsoda. az a ha mi emberek tudjuk ezt, akkor Isten mennyire tudja sokkal inkább. figure things out, how much more does God know these things? És azt mondja Dávid, hogy te neked a hatalmas kezed még akkor is ott van. And your mighty hand is still there, David says. Még akkor is velem akarsz lenni. You still want to be with me? Számomra ledöbbentő. It's Nem bírom felfogni. I cannot comprehend. I 13-as versben azt mondja, hogy bizony te alkottad a veseimet, és te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. És nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. És látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva a napok is, amelyeken formáztatni fognak, holott egy sem volt meg még közülük. Verse 13: For you formed my inward parts; you covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvels are your works, and that my soul knows very well my frame was not hidden from you when i was made in secret and securely wrought in the lowest part of the earth your eyes saw my substance being yet unformed and in your book they are well written the days fashioned for me when as yet there were none of them it arobaser david hoy istente vagy a teremtő David says, God, you're the creator. Te vagy az alkotó. You're the maker. De megint nem teológiailag általánosságban beszél. And again, doesn't just talk about this generally, theologically. Te vagy az én teremtő. He my creator. Engem te formáltál. You formed You created me. A te hatalmad az én életemben, a te teremtő hatalmad így nyilvánult meg. És azt mondja David, hogy bizony, te alkottad a veséimet. Itt ez a szó, amit az, ahogy a héberes mondja, szó szerint az azt mondja, hogy te alkottad és a te tulajdonod az én veséim. A vese az a belső érzéseknek, a legbelső vágyaknak volt a helye a héber gondolkodásban. Uh, és itt azt mondja Dávid, hogy itt a legmélyebb vágyaimat, a legtitkosabb vágyaimat és terveimet, érzéseimet, azt mind te alkottad, és ezek mind a ti my, my uh, and and to Uram. Az Úr pontosan tud minden vágyunkat, minden, minden uh, vágyakozásunkat, érzésünket, The Lord knows every desire, every thought of us, every feeling that we have. Ő teremtette azt belénk. He created them in us. De Dávid azt is mondja, hogy Uram, ezek mind a Teid. But he also says, David says, they belong to you. Ezt te alkotta, te tervezted. You, created, you planned them, they belong to you. És akargattál engem az anyám méhében. You Dávid tudta azt, hogy az Úr helyezte az anyám méhében és vigyázott rám. knew he protected him behívdöt teljesen lenyűgözi, ugye, hogy engem is hogy Isten engem csodálatosan megkülönböztetett. Like The uh, egész világon próbálhatsz még egy bodyt keresni, egy ugyaniet nem fogsz találni. You can go everywhere you want to try to find someone who's identical to me, you will not find another one. Lehet, hogy valaki ennek örül, hogy hála I people might be thankful for this. Én örülök neki. I'm thankful. Örülök neki, hogy engem Isten csodálatosan megkülönböztetett. Isten pontosan eltervezte és tudta azt, hogy én hogy fogok kinézni. God exactly what Hogy fogok gondolkozni. A legbelsőbb vágyaimat titkaimat a a He by him. És amikor gondolkozott, hogy még mi hiányzik erről a világról, úgy gondolt, hogy még egy body pont hiányzik. És he was thinking, what else is, is needed here and missing from from this world? He said, a bodi is missing. Én lead. magamról beszélek, Dávid is magáról beszélek. I'm talking about myself, just like David was talking about himself. Te is beszélhetsz magadról. And you can on. put yourself in here too. És mennyire nagy dolog ez, hogy Isten úgy döntött, hogy hogy szeretne engem. És így szeretne engem, ahogy vagyok. Just the way I am. És nem akar, hogy a bűneimben megmaradjak, dolgozik rajtam, ezért még most is formál. De a személyiségemet ő így És csodálatosan megkülönböztetett. He he David hálás volt ezért. David was thankful for this. Sokszor elgondolkozok azért, hogy egyáltalán hálás vagyok-e azért, hogy létezek. Sokáig azon gondolkoztam, hogy egyáltalán minek élni a Földön. Amikor nem ismertem az Orat, még azon is gondolkoztam, hogy ja, hát a gyerekeket, minek gyerekeket szülni erre a virágra. Before I knew the Lord, I was thinking why would people want to have children? Uh, to bring them to this world. And I met Jesus. And then I, I understood the purpose and the meaning of life. And I still didn't understand everything. I didn't feel things. But David did. That God had a plan. With him úgy gondolta, isten hogy szükséges egy Dávidnak lenni. And God there was a need for David. Szükséges egy bodynak lenni. There was a need for, for a És jó lenne, nem olyan lenne, mint a többiek. And he should not be like everyone else. Mert többiek sokan vannak. De there's many nem vagyok. But there's only one És és ezt igát tervezte Isten. So és Dávid és látta. És azt mondta, hogy csodálatosak a te cselekedeteid. Your, your deeds are wonderful, he says. És meg nem volt rejtve előttem az én Előtted az én csontom, amikor formáltattam. My frame was not hidden from you when ha. I was made. <laughs> Ez egy csodálatos dolog, hogy da, eh, hogy Dávid ezeket tudta. It's wonderful that David realized this. Múlt héten pont beszélgettünk arról Robbal, hogy egy jó projektnek mi az alapja? Last week, Rob and I were talking about what the good, what the foundation is for a good project. És ő nekem azt mondta, hogy egy jó projektnek az alapja 85 százalék tervezés so és 15 százalék kivitelezés. Uh, uh, 85 of a good project has to do with the planning and only 15 with accomplishing it. És ő már Caring csak tudja, mert esztje egész életében. Elég sikeres. And that's what he's been doing all his life. És gondoljatok bele, hogy ha ez valóban igaz, akkor az, hogy mi lettünk, az egy rész, vagy az egy dolog. De 85%-a a tervezésnek ott dölt el. a és itt Dávid pontosan arról beszél, hogy Isten hogy megtervezett minket. David talks about how God us, Hogyan tervezte a formáltatásunkat, az alakítatásunkat? We azt mondja, hogy már a csontjaim, mikor formába voltak, az fel volt írva a te könyvben being formed, uh, the days were azt mondja, hogy tizenhatos hogy még az alaktalant testemet is látták a szemében. <coughs> ez um, körülbelül akkor van ez az alaktalant test, amikor még, amikor még nagyjából az édesanyja nem is tudja, hogy a méhébe Isten teremtette gyermeket. This stage, uh, of the fetus is right Teg tegnap voltunk a kiáltás az életért ö, alapítvány koncertjén. for És kaptam tőlük egy kitűzőt. Itt van. a majd meg lehet nézni közelebbről. Ez, ö, ez egy pár kis It's a és ez ekkora egy tíz hetes magzatnak, aki fejlődött kis lába. That, uh, the size of a fetus, that's week old. és egy tíz, tíz hetes picurka magzatnak már megvannak a végtagjai, az hújai, már minden. And a 10 week old fetus already has all, all the all the parts, the legs and the feet and everything. Uh, ez azt jelenti, hogy akkora már nem alaktalan test. So not, uh, unformed by that stage already, they are formed. A legelőttől kezdve ismerés, láthatás. That God knows us from the very beginning. Isten tudja, csontom alakittatását. Be voltak how my írva könyvébe előre. Ennek days a valósága akkor ütött meg, mikor az első kislányunknak megmérték a csontcsontját ultrahangon. És le volt döbbenve mindenki, hogy te jó ég ekkorát már 10 éve nem mértek. And they were all amazed. They said, Well, they haven't measured a fetus this big for the last ten years. Meg néztek, <laughs> and they looked they looked at, at me and, and Dorian and they realized it was okay. De akkor ütött be a dolog, hogy hát Istennél, hát be volt írva, hogy ezer a napon ennyi milliméter lesz a szomcsonyt on amikor az egyetemen voltam másodéven megkértek, hogy a biokémián csatlakozzak egy kutatáshoz. When at a És nagyon izgalmasnak tűnt, mert a programozott sejthalált tanulmányoztuk. It was exciting because we, we pre-programmed cell death. Igen. Ez tulmín nem hangzik izgalmas. Doesn't sound exciting. Uh, gyere el, el uh, Egy pici férget kellett tanulmányozni, amit csak mikroszkóp alatt lehet látni. We had to study a little, um és azért kellett ezt a férget tanulmányozni mert erről a féregről féregnek minden sejtjéről tudtak már a tudósok the, the worm, the, the worm, és tudták azt hogy melyik sejt melyik időpillanatban hal el azért hogy a szomszédos sejtek tudjanak növekedni meg fejlődni they've already komplex volt ez a mikroszkóp alatt látható féreg is hogy ezt valami 20 éve tanulmányozzák már Just this particular worm has been so complex as scientists have been researching and trying to figure it out that they've been doing this for research for 20 years. Just measuring the life cycle of, of of the cells and so forth. azért mindezt azért csináltuk, mert a folyamat a az emberi szervezetben is lezár. The reason we carried this on because the same uh, the same um, um, folyamat The same process occurs also in the human body. Is, um... Tehát a mi szervezetünkben is vannak sejtek, amik pontosan tudják, hogy mikor kell, hogy elhaljanak, azért, hogy bizonyos szövetek, szervek ki tudjanak fejlődni. Ezért nézel ilyen szépen ki, hogy kiné. That's why you look so wonderful as you do. Egyébként egy ilyen nagy labda lennél. Otherwise, you just be a, a, a big blob és ez a programozott sejthalán nagyon sok minden betegségre majd kulcs lehet a De ami teljesen lenyűgöző dolog az az hogy az az hogy Honnan tudják ezek a honnan tudja melyik sejt honnan tudja hogy neki mikor kell meghalni Ezért hívják programozott sejt mert minden tudós tudja ez bele van programozva minden sejtbe And the a ismeret kicsit. Tényesebbé teszi ezt az igévésnél. This knowledge makes, brings more light upon this verse. Máhát hogy Isten könyvében nem csak az van beírva, hogy a csomcsontom mikor hány milliméter? It, uh, in lesz God's book, előre. It's not only my my my leg bones that are recorded how wide they'll be and so forth and what particular day. Hm úgy néz ki, hogy minden sejtemről egy egész könyvtár van vezetve, But hogy there's... mikor meíg sájt, mekkor mit csinál, mikor halál. But there's an entire archive about every single cell of mine, about when they would uh, come to existence and when they when when they would die. And at times we we cannot even follow our own things. Have I washed today? Have I eaten today? we, we don't even follow our, our hair. And God knows about every single cell of ours. Program them. It's amazing. That's how much he loves me. That's how he planned me. Jó a nagy része a as a as the, uh, good project, the, the biggest part in having a good project is good planning. A már csak And carrying it out is just a detailed question. It It's just a breath from God. Milyen kedvesek nekem a te ó Isten? Milyen nagy azoknak a summája. How, also are your to me, o God. How great is the sum of them? Számlágatom őket és többek a fővényeim. és mégis veled vagyok. If I should count them, they would be more in number than the sand. When I awake, I'm still with you. Hogy gondolkozik, Dávid arról, hogy Isten minden tud, mindenütt jelen van és és engem teremtett és ennyire megkülönböztetett teljesen lenyugözőben. When David th thinks about it all and how God fearfully and wonderfully made me, he's totally amazed. És teljesen lenyugözőzi azt, hogy Isten még így is szereti. Amazed at the fact that God still loves me just the way I am. Mindent tud rólam, teljesen és már örökött össze. About me, He put me together. De idehatározó is, hogy szeret. But now I understand that He loves me. Mennyire szeret. How much he loves me. és ahogy gondolkozik, Dávid ezeken, tudja, hogy ezek kedves gondolatok. Hogy minden amit Isten őról gondol az jó és kedves. towards me are precious. Amikor a benzinkútnál szoktam sokan tankolni, és sákkút tankolok, és ott rám akarják, mindig erőltetni a jobbik benzin. Be Azért, mert ők, azután, kapnak jutalékot ha rá tudnak beszélni a jobb benzinben. So bonus if de néhányan ezt úgy teszik, hogy majd nem hogyha nem a jobbink vezítsz. Some, some, some people, some gas attendants will really almost pull out their knives if if you don't you use the right gas, the right fuel. Mert akkor ő ugye nem kap plusz pénzt. Because otherwise they lose their bonus. És múltkor megátlések után is már várta valszövege. And I stopped at the st Shell station, I was already anticipating the the és ez a menzinkutás kedves volt. And this guy happened to be a nice one. Megkérdezte, hogy lemoshatja a. Yes, Megkérdezte, hogy tudok-e arról, hogy van egy jobbik fajta? És ott jönnak mik az előnyei? And the benefits of it all. És hogy egy tank benzinnel a síkóságból csak 500 forint pluszot jelent, ez nem igaz, meg 2000. And uh, what a what a fuel tank, uh, a you only pay 500 forints more, but I figured it's 2000 200, more. Csak amintte azért használnél jobbat már a motorjánakhezér meg azért jó. And he was explained to me why he used this because it's better for his engine. De kedves volt. But he was nice. És nem akarta rámerültetni a benzint. He wanted didn't want to uh, talk me into it. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkora jobbik volt a tankolók So now that he was nice. now that he was nice, I said I'm going to use the fuel that you suggested. Just because he was nice. És most azért mondtam el, mert mennyire hiányzik a kedvesség a mindennapokban. My point <sor> is uh, the being nice and kind is so missing in our days. Az, hogy kedvesnek lenni, to be nice. akári minden nap egész nap, akár mérleés. In your everyday walk as you go around. Vagy a családban. In the family. Vagy a gyülekezetben. In the church. Nem mindent, hogy hogy szólsz oda a make a difference how you talk to people. Az, hogy valaki kedves, az a szentléleknek a gyümölcse. One being kind is the fruit of the Holy Spirit. És olyan jó érzés, mikor az emberhez kedvesek, nem? And it's so, it feels so good when people are kind to you, isn't it? és hogy Dávid ezt a szót használta, hogy Istennek a gondolatai kedvesek. And I like how David expressed this, that God's thoughts towards me are precious, are kind. Kedvesek, nekem de kedvesek amit szól Isten? Mm. He, me are all kind me. Mm. És azt mondja, hogy őket, és több van mint a mennyi homokszám. If I were to count them, there's more, more of them than the, the sand. Tudjátok mennyi homokszám van a világon? Do you know how, how many, uh, what is the number of the sand Én the nem world? számoltam még meg. I them yet. De szerintem Dávid sem. I don't think David has. De David azt tudta, mondani, hogy ez biztos, hogy Istennek több gondolata van én amint mint amennyi homokszám. But he says, God has more thoughts towards me than, than, than how many pieces of sand there are Amikor az ember szerelmes lesz. <tos> Akkor csak arra. A szeretetre tud gondolni. But you can only think about the loved one. és akármit csinálsz, el vagy gyúszva, just floating out there. és csak arra tudsz gondolni. and only you thinking about the one that you és love. és bármit csinálsz, csak ő van a gondolat. and whatever you do, you think about them. Isten mindig rólam gondolkozik. always thinking about me. szeret engem, he loves me. rengeteg gondolata van én rólam. Me. és azt mondja ez mind mind kedves gondolat. David tudta, ezt. David knew this. Tutta a teológiai és megfutatásnak egy a summája az hogy Isten őt szereti. He knew that all this theology had to do with one thing, that God loves me. Minden után a négyes zsoltárban mondja Dávid, hogy azt akarom, hogy tudjátok meg, hogy én Isten kedvétje vagyok. Most már értjük, hogy miért tudta ezt mondani. So now we understand why David was able to say in Psalm 4 that no, that I am I'm God's chosen one. I, I'm I'm specially his én Isten kedvéért vagyok. Azt akarom, hogy ezt tud meg. Én azt akartam, hogy ma reggel ezt meg tudjátok, hogy én Isten kedvéért vagyok. I you to know this morning that I am someone who's favored by God. De azt hiszem, hogy miközben megtudtátok, talán ti is éreztétek, hogy ti is Isten kedvéért vagyok. you felt you yourselves are favored by God. Istennek a, a gondolatai a Jeremiás 29-11 szerint azok mind olyan gondolatok, amik, amik reménységes jövőt adnak nekünk. And all, all a, a and a hope. Jövőt adnak nekünk, like, reményteli jövőt. Nem csak olyat, hogy hát reméljük, túléled a mai napot. But it's not just us, that I hope you survive today. sokszor ez is reményteljövődem. idea it De őnek know, egy biztosabb reményteli a van számunkra. Of, of a hopeful future is much more secure. És mindent, amit rólam vagy rólad gondol ez mind erről szól. And everything that he thinks about you and I has to do with this. Hazványit Dávid felsóhajt, hogy ha, vaj, ha elvesztené Isten a gonoszt a vérszopó emberek, fussatok el tőlem. And David cries out, Oh that you would slay the wicked, O God. Depart from me, therefore, you bloodthirsty men. Ez 21-es vers. Negyjúlyeljeme uram a téged júlyelőket, az ellened lázadókat ne utáljam el. Verse 21. Do I not hate them, O Lord, who hate you? And do I not loathe those who rise up against you? David zavarta az öt körüllevő gonosz világ. David was bothered by the world surrounding him. There was evil. Ez azt hiszem, ma se változott sokan. Te téged zavar a körülvevő világ. You're also by the evil world, world around you. Hát, úgy gondolom, hogy igen, mert I so. a Biblia ezt mondja. The Bible says that it de, does bother us. De hogy viszonyulsz ehhez a világhoz? But how do you relate to this world? Sokszor azok az emberek, akik a legnagyobb ellenségeidnek tűnnek, azok is csak emberek, akik nem ismerik az urat és eltévedtek. Who seem to be your greatest just people who Don't know the Lord, they, just from him. A know András ö, szavaira most is emlékszem hogy ezek ő is mondtam, farkas bőrbe bújt bárányok. I remember András words where he says these people are simply uh, uh sheep uh, clothed in, in wolf's clothing. Wolf's Farkasok. Kin. de belülről from the outside csak bárányok, wolves, lamb, nem, nem ismerik az össze. és don't know the truth. Ezzel bátorított mindig, hogy body Nyugodtan lehet a, a, a szektákban lévő embereknek, az eltevett embereknek vinni az evangéliumot, mert nem farkasok, ők csak farkasbőrbe bőrbe bújt, eltévett bárányok. they just straight from the Lord. Nőtt David szerencsére az úrhoz és azt mondja, a vizsgálj meg engem, Ó Isten. David comes back to the main idea. Lord, search me. Nem őket, nem másokat, ne a gonoszt világ. Engemet vizsgálj meg. Not them, van not others, not the evil world, but me, Lord. It's all about me. Search me, o God. És ismert meg az én szívemet. And know my heart. Nem másoket az enyémet. Not other people's hearts, but mine. És engem próbálj meg és ismert meg az én gondolataimat. Try me and know my és láss meg hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? any wicked way Na most Isten ezt egyébként is God has been doing this so far. Beszélt is Dávid arról hogy Isten ezt tette. David Amit itt Dávid kér az igazából az az hogy tedd ezt Uram, és engedj betakintést, neked ezek a dolgok. Hogy oda tudjak jönni hozzád és tudjam kérni azt, hogy formáját és változtass meg engem. Mert addig amíg nem látom, hogy mi a baj velem, addig nem fogok tudni engedni annak, hogy tát formálj. Kizent, until I see what the problem is, I will not be able to allow you to transform me. Pislányom annyira emlékeztem saját magamra. My daughter reminds me of myself. Um, valami miatt megsértődik. if if úgy viselkedne, ahogy nem lenne szabad. And Ennek következménye van. That's a to this. Első a az az, hogy be kell mennie a szobába. Neki ez a legnagyobb büntetés. For her that's the biggest, uh, punishment. Ő kislány, közösségi kapcsolatorientált és she az, hogy neki egyedül kell lebírni a szobában ez. She's a girl, she's relationship-oriented, and the biggest punishment for her is to be separated in a room by herself. úgy szoktunk állni, hogy az ajtón belül meg kívül és úgy beszélgetünk. So, as she stands on the inside of the door, I stand on the outside, and we communicate. Vagy fogóvakkal? I hold her hands. És próbálom neki elmagyarázni hogy miért került a szobába. her És de még közben folyamatosan hajtja azt, hogy azt a dolgot, ami ami neki nehéz, amiért megsértődött. And she keeps talking about the things that that bothered her. De akkor is, akkor is tense minden, mint mondtak, akkor is. But still, but still she presses her her own case. Mindaddig amíg meg nem érti. Hogy oké, okay, akkor is, de hogy miért került a szobába? Addig nem jöhet ki. And she cannot come out until she uh, she realizes uh, why she was sent to her room, although she was hurt or whatever happened. Viszkár megúr a Isabella. Lord, search Isabella. És mutasd meg neki. And show her. Mutyanködöz uh, én is imádkozok magamért. And in the meantime, I'm praying for myself. De amíg nem látja, hogy miért van ott, addig nem tud nem tud változást kérni Isten. But she cannot ask uh, to be changed by God until she re realizes why she was sent there. És a cél nem az, hogy bezárjuk a szobába, And hanem megváltozzon a is Ezért mondtam, hogy engem nagyon emlékeztet Izabella saját magamra. That's why I said, uh, she reminds me of myself a whole lot. De uram, akkor és akkor és akkor is. when I pr press my point but Lord az úr meg mondja, hogy igen hogy says yes, De az oké, okay, azt már megbeszéltük that's okay. that's De most miértről beszélünk We're talking about the why. De akkor is. But still, Lord. És azt nem egy ideig ott vagyok. And we're still pulling it for a while. És akkor elő vagy utóbb <coughs> And eventually. Általában utó jutnak ezek az igen. So, no, the later. <coughs> that's true. I, um, of this. És az Úr megvizsgál, megmutatja, Lord és akkor tudom, me. hogy ő mit tud változtatni. Me, I know what he can change. Isten dicsőségesen szeret minket. God loves us és nem véletlenül vagy. You're not an accident. Nem, uh, nem hiába vagy. You're not in vain. Istennek terve van veled. A plan for you. Nem csak úgy veled, mint egy személy, hanem minden sejtedre terve van. könyvtárakban be van írva minden sejted, És minden gondolata, minden terve, az kedves. Every thought of, of his towards és reményteli jövőt you is kind. És reményteli jövőt akar adni to neked. Give you a <coughs> Egészen addig, még úgy látja, hogy most itt vége és hazaviszlek. and és addig minden napot tudok így élni. Until then I can live every day with this knowledge. és szeretné, hogy éljek így minden And he would like me to in this awareness. Az én nagymamámat az úr ö, péntek reggel hazahívta. My, uh, uh, the Lord call, uh, called home my uh, grandmother on friday morning most uh, jövő hétvégén uh, lett volna 86 éves she, she 86 next week nagyon sok nehézségem ment át az élete során she went through many difficulties through life. de nekem mégis ezek a gondolataim vannak róla hogy itt tudta hogy mi az hogy hogy miért van itt. She knew why she was here on earth. Ő tudta azt, hogy, hogy minden egyes napot Isten ajándékként ad. Emlékszem arra, amikor még nem lehetett banánt kapni Debrecenbe, csak egyéb évbe egyszerre. Ha I remember the days, the good old days, when you cannot, could not buy bananas in Debrecen, but only once a year, in front of this particular store. Csak karácsony. Only around Christmas. És ő képes volt hét órát sorba állni, hogy az unokáinak minden unokájának legyen három darab banana. And Mert she was az, willing az volt, to stand in line for seven hours, so, just so that she can give three bananas to every grand, grandchild of hers. Minden hétvégén hozta nekünk a kültös kalácsot. And she brought pastries to us every weekend. Meg a piros-magyaros csokit. And, and and the chocolate. És szeretett minket. She loved us. Bár évet az életéből egy gödörbe töltötte két dunna között a világháború idején. Because uh, although she spent almost the whole entire year of hers during the, the World War. It just on, uh, the ditch két gyerekének a halálát kellett megélni. Nem volt könnyű életem. She didn't have an easy life. De uh, már 28 kiló volt hónapok óta. She's been only, only 28 kilos for months now. És uh, az egyetlen örömét az az életette, amikor elmentünk és a és gyerekekkel ott voltunk. And the, the only joy for her was when we visited her and she, she saw the kids. Egyébként ott volt az ágyba egész nap. She was just in the bed. egy éve nem tudott kiszállni belőlem. She's, she's, she's been for a year now. És a picik szaváltak neki, elmondtak minden And the kids would tell her, recite poems and tell her everything she, they do. képzel, didi, képzel. And, uh, and Grandma, imagine this, imagine that. És, um, és már hónapok óta azért imádkozott, hogy vigye haza az Úr. And so Lord would just take her home. És készültünk arra, hogy majd most a szület a 86 on megmosuk a haját. Most is gyönyörű volt, még így 28 kilósan. Even as she was just 28 kilos, her hair's still beautiful. És, um, hogy majd odaül az asztalhoz és ünnepelni fogunk. just all És akkor mondta, hogy ön, én nem akar az asztalhoz ülni. And she said I don't want to sit at the table. És most egy sokkal jobb asztalnál ül. And she's sitting at a much És nekem van imátságom, hogy tudjuk így megélni az életet minden egyes nap. Tudva azt, hogy Isten szeret minket. Különlegesek vagyunk neki. És minden egyes napra rengeteg gondolata van rólunk, ami kedves gondolatot. És a reményteli jövőt akar adni nekünk. Ismerve az összes béna gondolatainkat, gonoszságainkat, ő velünk akar lenni. És azt akarja, hogy amit itt élünk, azt az ő dicsőségére és And az whatever, ő magasztalására dicséretére éljük. Ha tudnád azt, hogy nincsen már csak egy heted, hogyan Hogyan viselkednél másokkal? How would you relate to others? lenne benne benned bármi, amit nem bocsájtottál volna meg, vagy nem rendeztél volna le a másikkal. Would you have anything that you haven't settled with others, or you haven't forgiven them for? Vagy mennyivel kedvesebben szólál a How much hogy mikor Now, van itt az idő, remember, mikor az úr elhív? You never know when the Lord will call you home. Tesz, elhív, neked jobb lesz. Of mennyivel értékesebb meg minden egyes nap ennek a fényében. But how, mu how much more precious is every day in the light and awareness of this. az örök élet az már itt kezdődik. Because everlasting life starts here. És az örök életnek van hatalma arra hogy átformáljon. An a bűn hatalmától meg Atyám, köszönjük Neked, hogy szeretsz minket. Father, we thank you, that you love us. Köszönjük, hogy... Köszönjük, hogy lenyűgöz minket a kegyelmed, a Te szereteted irántunk. Köszönjük, you, hogy egyetlen egy olyan gondolatod nincs, ami bántó, vagy, vagy bennünket, bennünket romboló lenne. Köszönjük, hogy minden egyes gondolatot kedves, jó you, és reményteli jövőt hozza nekünk. we thank you is a a is, tanem az a gondolat hogy te ismered a szívünket a és szívünk gondolatait érted is nem that, you know that we don't. És ezzel ellenére mégis ott akarsz lenni velünk mindenben. Lenyűgöző az, hogy fel akarsz állítani, helyre akarsz állítani. Hogy a te hatalmas jobbkezed mindig velünk van. Ez lenyűgöz minket, ez az ismeret van. Lenyűgöz az, hogy a több milliárd sejtemnek az élete ott van fél egyez vélőttad. I'm amazed that that the lifespan of billions of cells in my body are all recorded for you. nem csak a hanem a lelkemnek a története, a szellememnek a története is ott van előtted. Not only the the the plan and the history of my physical life, but of my soul, of my spirit is all laid out for you. ó, nem köszönjük neked azt, hogy hogy ilyen csodálatos Istenünk vagy. We thank you such a to us. És hálásak vagyunk azért, hogy nem csak teológiailag ismerhetünk Téged. Hanem személyesen, bensőséges, köszönjük azt a szerelmet, amivel vagy irántunk, hogy nem szűnsz meg rólunk gondolkodni. Kérünk, hogy vonj közel magadhoz bennünket. Köszönjük neked, Uram. Thank you Lord. Amen. Amen.